اللذی پاکی داغا ذات لرا خلق الازواجا چه اغا پیدا کری دی جوڑی کل حاتو لی مم ما داغینا تمبتو الاردو چه زرغنیز مکا ومن الفو سهم او پیدا کری میدی د نفسونو ده دائینا ومم ما داغینا می پیدا کری دی لای عالمون چه دیل پیجنی جیزونا و داور لز پیدا کم ویت اللهم اللایلو او دلیل ده دیل پارش پادا نسلخور و باسمان منهو دهشبهنا انهارا روزي لرا فائداؤم مسلمون ها وآية الله مولايلو هاو دهيد پارا دلیل شبدا نسلخور و باسمان منهو دهشبه لرا انهارا روزينا فائداؤم مسلمون ناغهان ده دا دا داخل دلقی پتیارا کی وشامسون وش ور تجریر وانده لمستقر الله ناغهان ده نہ پارہ دا غصہ میں مقرر دتو مستاکر ظرف زمانم دے او ظرف مکانم دے چیکہ وہ اخوال اللہ مقرر کرے اہی پوری بدے روالی او کمزے والا اللہ مقرر کرے دارشتلال دی تو اللہ تے سجدا دخ فلشان مناسب ال دا نا غصہ روان دے ذالک دا تقدیر العزیز الالعم اندازہ ذورا اور او پیا تا وال قبر اس کوم قادرناه انداز کړي دي دی من كيلر ديس بمباي لرا منازل ظاينا حتا تر دې پوره عاده چو دا کل کل اورجول القديبو فشار دا غا سانګه د کجوري په خوانه ل لا شمس رياب بغي لها دلي مناسب لور لرا لا شمسو مناسب لاش شمسو نده نوارو یا چې مناسبتی دلارا انتو درک القمراتی لاندی کس پومبائی وللائلو نشپا صابقن لار مخی که دول کی درواز ندار وللائلو انی وللقمرو لنس پومبائی صابقن لار مخی که دول کی درواز ندار نوار نا وکل حر یودا دور اس په بنا فی فلکل پاغ ازه دګر دی تو کی یسبحون لا بو اول کی دی و ایت اللهم او دلیل دایلرا الله یقین المرحبا الله سوارک حملنا سوارک دی بن زریاتهم مجید دای فل فلکل مشغول پاکستان دی دکا کریشه کی و خلقنا لهم امر پیدا کړی دایلرا بم میسته په شان لکشتای مما داغنا یرکبون کی نی سوریگه کیشټوباله سمندر کیس ور لیکای او خالو پا پاسلو تک اجرو په اوچکای وا الا شاء که غوارو من لغرقهم دبکومن دایلرا فلا شریح لهم دنشته فریاد قبل اول کې ددای ولا هم یلقزون او نبا که اخلاص کړي شي الا رحمتم ملنا مگر رحمت د طرف زمننا ومتعاله مزیدی ال احین تر وح وَاذَا كَذَلِكَ لَهُمْ كَلَجْوِلِ شَيْثَةَ اتَّقُوا زَارِبَجْكَي مَابَيْنَ أَيْدِيكُمْ نَاغِلَا چِمَخْ گِسْتَاسُنَا دِي وَمَا خَلْفَكُمْ أَوْ دَاغِنَا چِرُسْتِي اسْتَاسُنَا لَعَلَّكُمْ تُرْهَبُونَ اِرِ دَارَچِ پَتَاسُ رَحْمُكْ رِشِي وَمَا تَأْتِيهِمْ نَارِ دَيْثَا مِنْ آيَتِنْ يَوْدَلِ بِالآيَاتِ رَبِّهِمْ ذَلَائِلُ ذَرَخْ بَلَّا باگردی دای دا غیناما خړاول کی وای لا عاقیل لهم کله چویل شي دایتا الفقو خرچکی باقیدت توحید مم ما دا غینارا زک کو اللهو چېر خړی تاس تعالی حال الذین کفروا وایا خلک کافر دی للذین آمنوا و باردا غچاک چی ما دراوړ ده انو تایبو ایمن خوراق ورکو خو ورکو مناګه جاتا لو یشاؤ الله ک الله اتعا مهون و خوراق بیورتا ور کرو انتم نیئی تاسو اے مومنانو اللہ فی دلال مبین مگر پا گوبراہ اخکارا کی مسلمانان بورتاوی مومنانو غریبانانو بانی خر شکی پاکی نئی توحیدو نو کافر بورتاوی خلائی ولا نور کئی امان توائی چی ور کئی نو مان نخلائی مخالفتو کو ویقولو ناوی دی متاہ آز الوادو کلب صادقین تا سرختیاويون کې معينزورونه غ انتظار نه کوي اللا سوحت واحدتن مګ د چېغوي تخ هم چېوي دا چېغ دا لره وه يخصون او حاله چې دا ب جګ کي فله يستفونه ف وس لري توصية نویت کولو چاته ولا ال عاالم او نهد خپذ قوروالوته یارجولوا پاس شي چې پهمځ پهاض بمرړ شي. ولو في او السور أو شي ووالشي پشبه لأيكي فأيضاهم ناگهانا دا خلق با من الأجداثي د قبروننا إلى رب إخ والرب تا يلسلون روانوي يقالوا وإبداي يا وإلنا هاي أفسوس دا منغل را من بعثنا چار راپورتك دا د را من زايد خوب زا د دا زايد خوب زا منغل جاكم زاكي ودو ناغي نمنج چار راپاسينو قرآن و حدیث کی وئی ده قبر عذاب حق ته او دلته تدا که فران نه قبر, قبر حالت تا مرقد وئی د خوب زائی انده نهو پا ظایر که نه پت لگی تی قبر عذاب نیشتے که نه ذکر ور تده مرقد وئی فده خبره پوش وئی وئی سوال داره جواب داره یهو جواب داره چه در تردویمش پیلای پوری و بیا دا قبر عذاب نی نو دایی با ارتزک مرقدی ناوی نرنبایش پیلای چی اوالی چی دنیا روانی چی نو تردویمش پیلای پوری چی را پا سیه پا دقی که با ایچی حالی عذاب نی نو دایی با ذکر نا منگی را پاسی نود و خوب نخوا دویمه مالا دادا یو دا قبر عذاب ده دادا خیرت پا نسبت پا نکم دے. نو چه کل پسری کم تکلیف کی او سخ پیراشی نو ده اگا محکی نیتا سوائی اهروی آخو تشی مزیوی نو قیامت سزاگانی دیره او چه تیری نو چه اگا سخته ده اوی دی د دهی با ده عذاب تا سوائی لا خوزمانگ ده خوب زائیو پا ده خبر پوی گئی کنا نو ده مطلب ده ده نا چه ده عذاب بدهی لنی قبر عذاب شتیه و دیورتا دا, دا زای دا خوب نسبت دا آرام اولیو که دا دا آخیرت په نسبت پا نکم دی او دا آخیرت آغا سیوا دی نو دیورتا دا, دا قبر دی عذاب تا مرقت اوهی چه دا خوز من آرامگاو دا خوب زهو خواه پوش وی دا مطلب چې چنه قبر عذاب نشته او باوی حازا دا فرشتی باورتا وی مومنان باورتا وی حازا دا ماه آغا وادر رحمانو جاء الاسكره الرحمن ساتاسرا وصدق المرسلون اور اختیاو الود الله رالگلو شو پیغمبرالو الکانات لا تدات بارج وان دون الا صيحه واحده ماگر چا يودا فاذابلنا گانه ديبا جميع القند ندالا من سرا محدرون حاضر ولا شيء فاليوم لا تسلم النفس زیات ای ونی شو کوله په او نافسو ولا تجزونا اوی له بشو ورتا تاسو ته بدل ور کوله الا ما کنتم تعملون مگر دا چې تاسو دنیا کې کولو دا وبخت یرا وا تخویفو او دې آیات لکه پچپان کی بشارت الله ورکی زیر مؤمنان او تا ان اصحاب الجنه الیوم يقنان جنت والا خلق بنن رضي في شغل الى مشغولتياكي فاكهون مزيح غسطولكي بيدميون هم داي ازواجو بي و ازواجوهم او بيبياني او مرگريد داي في زلال الى صوروكي باي على الارائيكي ناس باي پا پالنگونو وطاك اون ندلگه انكي باي لهم دا دا دا پارا فيا في پا جنتلوكي فاكهتون بيبي او دا دا دا پارا ما غدی يد دعون سلامون دا دا دا دا پار سلاما تیادا لهم سلامون دا دا دا پار سلام دے ویلے بچی ورطا قولا وینا من رب الرحیم نترف دا ربنا چرحم کون کدے او بولشی مجرمانو تا وام تازو اليوم بیل شئی نن المجرمون اے مجرمانو بیاد تخویف شو یرا علم آهد الائکم آیلوز نوکرمات تازو سرا یا بنی آدما اے بچو د آدما نسلوت الله تابدو الشیطان چه تاسو تابیداری مکوید شیطان انہو دا شیطان لکم تاسو لرا عدوم مبین دشمنخ کارا دے وانی عبدونی او تاس توا دا لوزنو کرے چه خاص کئی بندگی خپل ما لرا حازاز لا پاقیدت توحید عبادت الله. اصفاتم مستقیم لارانی غدا ولقد ادولا ملکم یقیناً بیلارکڑیو شیطان ستا سنا جبنن خلق کثیرہ دیرو افلب تکونو تاقلون آیتا سنو پوئی گئی حاضیهی جانلم اللتی آخو دوزاق آغده کنتم تو تا چتا سرحلو سکولش دنیا کی اسلوها ورنونو زیدیتا علی اومان اندرزی اولی بیما کنتم تگفرون فسبب داگی چتا سو دنیا کی کفر کاؤ علی اومان اندراتی نختی بو مهر بولگو من علی افواهیم بخلو ده دی و تکلمونا خبری من سرا عیدیهم لاسونه ده دی و تشهدو ارجلوهم او گوائی بکی پده اخپیده دی بمکانو یک سیبول پاگی چی دی کولو جب اب اللہ بن کی اولاس و خبوت موغی شتا سواهی ولو نشاؤو کمانو وفتلی لطو مصنا خامخام انگبروانی کریوی على أعينهم استرقل دي فاستبقوا الصراطة ندعي ما محكي كدل أغلارتا فأنا يمصرون ندعي بسن لدلكل ولو نشاءوا كمن وقته لما, ن... لما تخلاهم خامقاروا عن كلبوا من دي لر على مكانتهم فسايد دي فما استطاعوا فاستيبا طاقتنا لر مضيئا ولا يرجعون او دايبا طاقتنا لردوا فاستيدوا ومال نویر هو چاته ج عبر وکو نو لکسیس هو اوتهګمګ غلهفل خللکې په پیداش کې ماخکې قوته او طاقتو ګځې دلو جبم کار کوو مزغوم کار کو اوسترګوم کار کوو اوسمله ډیر عمر ورکو نوس نه لاس کار کوئ نې خپې کار کوي ل جببه کار کوې نې الله په قدرت ذکر کوي اولایا کون او لیدی داقلله نا کار ناخلي. صدقات ترسل صدقات تقران بيان وي ما عل الله الشيرا بغنر خدله دي پیغمبر ته شعر ويل له ان دي مناسب پیغمبر لر شعر و ل ويل انه هو ند دع انه هو لدا الا ان دي دي الا ذكر مگر پن ور كون اینو ہوا ندیدہ قرآن اللہ ذکر مگر پنو نسیت و قرآن مبین او قرآن اخکار کون کے دا حق نا سد پارا میرا لے گلدے لئے انزیرا دے لپارا چی دا پیغمبر اویا ری من آغچال را کانا چیوی حیل <سؤال> جوندے جوندے اس مطلب زدو عناد پکینی ویحق القولو اصحابی تشوینا علالکافرن پا کافرانو اولم یراو ایدین ان لا یقین البغا خلقنا پیدا کړی لري لاحق دای لرا مما دا عملت ایذینا چې جوړ کړی لري لا سرو سمجھا ان عامل ساروی فہم فذیلاداہی مالکول مالکانه اختیارمندی وزل الله او تابې کړی لري دا ساروی لاحق دته باندې انو د پارا فمن حسن دا غینا رکو بو سرلی د دای د سوريږي پی ومین آوزنی ده سارونا یا کلون ده خوری و لهم ده دی بانیانو ده پارا فی ها پده ساروکی منافعو فیدی دیره دیر و مشاربو اسکلی افلای شکرون خولی ده شکرنو باسی منافعو دیره فیدی دی او مشاربو دیر ده سکلو شیزون دی پکی پای پکی جدا لسی پکی جدا شمله پکی جدا ماسته پکی او کوچو و غری پکی افلا يشكرون ولذا شكر له باسي واتخذوني وليدي خالكو من دون الله قد نسوا الههتان حاجه تروا ومدد جار دا بارا لعلهم. دا أغي. لا صدرا لا لهم ان يداروا شيء غير يونسروا لبداعك لا يستطيعونا غير وسن لري لسرهم دخل امداد وهم او داخلك لهم يدقوا خدعان لنا جلد الفوج لدي محضرون حاضرون لشي ورتال سوک ولا جارو غالي کئ او سوک ولا عبادت کئ او سوک, سوک, آو سوک ور لسیدی او عبادت کئ سوک ته ان صالح شری سوک سئ کئ لدی ور حفاظت کئ او عقیده پدا ساتي چې منګلې بیک دای با زمنګ سي موارد دي تسلی فلا يحذل کا خفلی فی طالرا قالو همیناده دئ ان نعلم یقن البم پوئگو ما پاگیو سرونا چی دی پتائی و ما یولینو نو پاگی چی دی اخکارا گئی اس بات تا قیامتو اولا ویرال انسانو آیا انسان انا خلق لاو چی اقین المنگ پی دا کری دا بلی آدم من نطفت اللہ ساس کی دا مانائینا فیضا ہوا نناگان دا انسان خصویبون جگرکون کے ممیل اخکارا و دوربلنا بیانی منگ لرا مثل المثال و او یئر کڑے دغپل پیدائش روس اڑو کے راوالی پیغبر تویلہ بسوک جو ادیکئی تو اللہ و ی دغپل پیدائش تن گوری ما پیدا کری قال و ی د و یغا من یحلی ازواجہ سوک بجدیکے دا اڑو کی و ی ردی بہ حال چا غزال اور راستری قلتور توایا یحیھا جودیکے بدی اڑو کی لرا الی غزاۃ انشاء ها چه پیدا کرده دیا دوکی لرا اول مره تل پاول زلکی و هوا دغلا بکل خلقی پا هر پیدایش علیم پوئیگی اللذی اغساتو جعل لکم الارضو چگر زولی دا سا جعل لکم چگر زولی تاسو لرا الذي اغلا الله جعل لکم چگر زولی دا تاسو لرا من الشجر دوننا الاخضار دشنیوننا نارا لورو اره اونکی ور پروتخا د دې وځل چې د बिजلې تار وسره او جونګي رو کرانټ پکې راشي سیوا د مخراړای نه مخراړای کې اور نشته ښا مخراړای پیځري دې کې اور نشته ان اور هرونه کې اور الله چولې دې فایذا انتم نو ناګان تاسو منه داګین تاسو قیذون بل اول د اور کوي او اليس الذی د کې او د وړکی دوولې یاو تبه مرحوی یاو تبه عفاروی یاو نرو بلا ما دوا یاو سنیو یاو خزوا اگه نرو بیسانگی را پری کری اگه نرو بیپا اگه ما دا زنانه بسانگی بانی راکنور ببال شد نو گروه اشنیو نا کیور اللہ پیدا کرده اولیس آینا دی اغزاتو خلق السماواتی چی اگر پیدا کردی دی اسمانونا والارض از مکہ سند دی بقادر ان طاقت لرون کے علادت خبری ای اخلقا مثلہم چی اللہ پیدا کی دی لرا مثلہم دی لرا اب بلو اول ایسا اللہ دی آینا خلقات سماواتی چی پیدا کری دی اثمانونا والارض از مکہ بقادر ان طاقت لرون کے علا پدی خبری این یخلقا پیدا کی مثلہ ہم تدیگونتا کی ایسی دوروں پیدا کی بلا اولین رے وہوالخلاق العلیم آغا خپیدا کا ان کے خپویا ذات تے انما امرو یقین الحکم دالا إذا أراد شيئاً كالجو غواري كولي أوشيز أن يقولا وإلدى اللادي لهو غشيستا كنشا فيقول له غشي موجودشي سورة ياسين لالا بفضل احسان سرا خلال شو خلال فسبحان الذي فاكد غزات لرا بيديهي جي ملکوتو کلی شئین شای بات شایدار شیزده و ایلیتو جاؤنو اثبات تا خاص اللہ تا بتاسوها پس کول شئید سوره یاسین دا اللہ پفند احسان خلاح شو ور بسی سوره سوافات تے ترتیب کی سین تیس نمبر وم درشب نمبر سورت تے سوافاتو. او پلو زول کی چې سلافات الله تعالی غلې په خپل پیغمبرو 54 شپاک پازو پن، استم لم بر سوره تستو د سوره انعام لا د سوره تاوسدا الله عجز بي علي د هغه مخلوکو چې الله ورکوړي دي انبیاء دي اولیاء دي فرشتی دي او جناتی نو الله د هغه عجز آجزوال بیا چې دا ټول ما تا آجزی کول کی خپل لدئی نقبل حاجتونا بغیر دا اسبابونا مغوار رئی آن کتا سرخوا کیا ورطوائی ما تا دعاو کا نو دا ټیک خبره ده او کنی ابری اتا ورطا چگی وائی اتا والا نظر نیاز ملاختی ور گئی نو کولی دای پخ پلارب پلارب تا پیغمبران اولیاء فرشتي عاجزي کوي ربته باقبل سرا رد کول شفاعت د زور دي الله وي پماسوک زورور نشته نه فرشتو کې د پیغمبرانو کې نه اولیاء کې نه پیرانو کې چې کا مشرک مجرم زمانه په زور خلاص کی نو باخ کی صورت کې نفی د شفاعت قهریوه و پسوره یاسین کې او دل تعالی عجز بیانای نا غ خلق چې الله غوړ کړی دي چې هم بیا فرشته اولیا دي خلاصه دې سورۃ درو بابونو کې تقسیم ربنے بابو نه هم نمبر آیات پوره ده ربنے باب دادو ربنے باب لاله 74 پوره ده او دریم باب د 49 پوری دی او دریم باب تر اخره پوری دی بسم الله خاص په امداد د لوم د الله دا سے الله چاغه پہاڑ چا مهربانای کول کده دا سے الله چا خاص مهربانای کول ک په مو مینالو شروک او پسوره سواط فات کی صحیح کو لبفسرین او اکثر دا دار کله دره والا صفاتونه د فرشتو دي نورا خپل که اومشته وصافات شاهد دي هغه فرشته چې جوړول کړي سفرول را صفن په سب جوړول سره لا الله عبادت او بل لګای تا په سب الاریه مسکۍ فزاجرات نو هغه فرشته شړول کړي شيطانانو لرا زجرن په شړول سره زجر ویلی شي زورنی او رتنی او شنلی تا فتالیاتی فس آغا فرشتی لستول کی دی ذکران قرآن لرا ذکران دا اللہ یادولو لرا دا ګوادي پسو ان لا الہ کم یقیناً حقدار دا بندگا استاسو لواحدون خامقا یک یاو دے فرشتی ور تولاری آجزی کئی لطا اغید الله عبادت کئی لو تا سو بدا اللہ عبادت یوازے نہ کوی یود اللہ عبادت ہو گئی رب السماوات والارض پالن کے اسمانوں اور او دزمکو دے و ما با ال او ما داغی چھ پیاں دے دوارو کھری ورب المشاریق اور ابد مشرقو دے الا زیل للسماء الدنيا یقن المنخس تکڑے دے دا اسمان نس دے بزینت الیل کواکب پر خالص دستور سراض لوارا اوس پو ما او ستوری د اسمان نخکت دی او دسبه کی نوچت دی نسبتی اسمان ته زک کیگی او داغه د دا خایس او وحفظا او ساتلی دی من پد استورو سرا ساتنا وحفظا او ساتلی دی من پستورو سرا حفظن ساتنا بلکل شیطان مارده او ساتلی دی من اسمانونا ده هر شیطان سرکش قریبا و دا دا و دا قران کریم د ستورو درې فائدې ذکر کوي یو دا چې ته پر شپې لار معلومه ای دا چې د اسمان خاص او دریم دا چې الله په شیطان شریخه لذین علی وقتا سو د دې ستورو څخه کار کوي انه هغه له د اصول نه خلاف دي په یغې صرف درې فائدې یهو با در ترانا کئی لاربا پی معلوم اے ادویم اسمان پی اللہ خستا کرده ده شیطانان پی اللہ اولی لا يستمعونا اغای وگنک دی الى الملاء الاعلا اغا تولیو چتن فرشتو ویقذفونا وشتن شدا شیطانان من کل جانبن دا هر غارنا دو حورن پوشتو وشدو لسرا ولهم دیلرا عذابونو عذاب دے واسبون امیشہ الا من خطفا مگر هغه شیطان چې ټوګاو کی الخطفته پټونګي سرا لکه څنګه چې چرټونگا سکۍ کۍ او دانه تختۍ ردا هغه فرشتو ته الله چې کوم خبره کوي او دې پخلا پټکی خلاص کدا فاذباهو نو, نو لګي شیطان بسې شهاب اللمبا فاقب الصلي کاول کې او سریدل کې فاستفته تا تپوسو کا داینا احوم آئے اشدو سختی خلقل پا پیدایش کی ام یا غصو کو خلقنا چی منگ پیدا کری دی انکار که دا قیامتنا ندا تا تپوسو کا چی ندائی پیدایش گران دی او کاغا ما اس مانون از پیدا کړي دی اگر گران دی اننا خلقناهم لیکن منگ پیدا کړي د انسانان من توین ان دا خطینا لازی خطا لازی من چی سلیخنا کدا بل عجبت بلکد هه رانیگی و یسخرون او ټوکي مسخره کوي چې کله ورته بیان کوي ته واه ذا ذکرو کله چې دیتنه سیات ورکل شي د توحید او د قیامت لا یذكرون دین قبل انسیتو واه زاره او آیه کله چې ویني د یو دلیل یستسخرون د یو ورپور ټوکي مسخره وقالو ویدی ان هاذا دا قران الا شهر مبین مگر جاءو ویدی اعظام اتنا کلچ منگ برشو و کلنا ترامن او شو خوری و اعظامن او اردو کی ایلنا لمبعوثون آیا منگ با دوباره پور تکولشو نا او آبا اونال اولون او پلاران زمن زارو دا خبر تاسو منتکو وی دا من نمرو وی کافران وی خلتور توایا نعم آو تاسو بجوندی کولشی پلارانو ما وانتم داخرون او حالا چکل تاسو جواندشی پا قیامت که تاسو بزلیلی فا انما هیا یقنان دا دوبارا جواندون دو زجرتون داخو چغدا اشپیلائی دا واحدتون یکیوا فا اداهم دا نن اگه آل دی بگوری وقالو وی بدی یا وی لنا حائی افسوس دی من لرا حلاکت دی من لرا حادا یوم الدین داخو روز د بدلی دا ه دا دا یومون فصلې داارور د پ سلی ده الذي غر وځ کوون چې وي تاسوو پغې لره تو کلزیبون د روجل کوول کې الله به فریشتو ته وي اوشرونلهنا راجمهپ یا خلک زلهو چېکو فر شیرې کړ دی ازواجه هم او دا دغې هم عقی د خلک چې یوه عقی دای وه وماکانو یا بدونونه او هغه خلایان چې دای من دولالله دالانا سیوا فهدوهم روان کی دی لرا الى صورات الجحیم فاغلارد دوزاخ وقفوهم او فرشتو دی لود روی انهم یقینا دی چی دی مسئولون ادھین تپوسکو لشی مالکم سشیوی دی تاسو لرا لا تناسورون چی تاسو دلتا دیو بل امدال نکوی بلهم علی یومان ان رضی خبر منو لکی و اقبل بعدو هم ارام خامق بشی زنید مجرمانو نا علا آباز الپسنو ماندی یا تساءلون نا نیو بلنو تپوسو نا کئی محقی صورتونو کی امویلو تاسو بیلاری کریو راشی اس خلاص کئی کنا خالو امو وی ورطدا کمزور خلق چه بلپسی روانده اِلنکم یقینال تاسو کنتم, وی... کنتم وی تاسو تاتونا ناتاس براتل كل منتا ان اليميني ذخيترفنا كنت وياتاسو تاتونا ناتاس براتل كل منتا علي ان اليميني لوجد عق قد صبنا شيطان قسم خوليو قالوا عبويغئ انكم يقيل وياتاسو كنت وياتاسو تاتونا ناتاس براتل منتا ان اليميني بقوته وطاقته وبزور سرا حالو ب ورارت به دا مشررانانه بل لم تګونو بلکې نوي تاسو ایمان راړون کې وما ګهله لا نومنږ لره علیګم په تاسو منسلتوانین سردلیل تا زمنږ سر د کوفرشر دلیل نو پیشش کړي تاسو باې زمنږ زورمنو بلکلتون بلکېي تاسو او من خلګ واغین سر کشي کوون کې فهه علینا نوثابت ربنا نا پصله د را ال لظ قونو یکن منګو سکونکې د عذابه فغاینا کوم من تا سره اوبللیکو فرشرته ې ال کوناغااو یک ن ل سر يَوْمَ ف هم یقین دایبه یو به عزیل پهوردهقیماتته ف العذاب پهذاب د دوزار کې وشتري کول شیک کو یو ځایوي ال یقی کاو پهدونیا کې اذاقيلهله هم کلهجه شوتهڅ لا الله ازارار دبل لګ نشتهله الله سواده الله نه ی تکبرونو دا به د کلیې د تو نه ل کوړ قولوناوي ب بګهله تاریکو خامخ پردو عناغ خپل خولایانو ل شاعین د ووج مجنون چې نېوان ده پې غبر ته شاعره او لوي ل د په خبره منګ خپل خدایان پردو بل داې نه ده جاار راړی دی پ غبر بلحقې ح له وت او د تق کلې د رالیګلو شو پې غبرانو ل شاعره لوللی نهدي ان لګم یقین تااسه ل ځای ق لاذااب للیم خاامخه خا سکوې خام خاصا کن که ده عذاب درناک وما تجزاونا ویلی بشیور تا تاستا بدلنشی در کوله الا ما کنتم تعملون مگر داگی چه تاس و کوله الا عباد الله مگر داستی بدلنشی ور کوله من دیگانو دا اللہ تا المخلصین چه خالص کنیشی ویدی اولائی که داگه خلق لهم لده اید پارا رزقون خوراکتی معلوم معلوم فواکهو میویدی وهم مکربونه او دابو منانا متقیال با پا جنتونو کی عزت ور لکاولشی ماخی آیاتونو کی او دے آیات کی چالیس نا تر روستو پوری پا دیکی بشارت تے فی جنلات اللہی با وی بدائی پا جنتونو تنیامتونو کی علا سرورین ناس بای پتپالنگونو و تقابلین یو بلتبا مخابا خی نطافو کر زولی بکاسل جابنا بماہیلند شرابنا بای دوا اسپین شراب بای لذت الخلور کون کی بای ليش شارب به سکول کوتال لا فیہ غولن نبئی پاغ سر دردے سر بہ نخوگی کی ولا حب انوئی دچنتیان ان ہا دا وجد دغ شرابنا نول زفون الٹائی کڑی شوی الٹایا غرزول بولوب نور سی وعن لهم دی جلتیانو سرابا خواه سراتو تورفی اغا خوزی بندول کې بیخ خپل نظرونه فخواه بل جاتا بلگوری عینون خستستر گوالا کان لهم ناگوه اکی دغا خوزی بایدون اگای دی مکلون ساتلشی دی دی دل دلو او دلگون فاقبل بعدهم متوجی بشی سنی جلتیان علا بازل یا تسائلون یوبلنم تپوسونتی قال قائلون عبوییون کے جنتی مینہم دا جنتیانونا انی کانلی قرینو یقین لوز مایو مرگرے پا دنیا کی یقولو چی اغبا ماتا دا خبری کولی اینکا آیتو لمن المصودقینو خامقاد یقین کونکنی پا جنتنو پا دو, دو پا دوزا خنو پا قیامات دا خبری بیراتا کولی ازو وصر کالی جا یونستایتا روانو وا لکې بارځو د قیامت تل انکار او ما سره وې دا خبرې وې ایزاب ایتلا کله چې بمبل شو وکولنا ترابا اشوخوري وای سوابا او دکی الا لمادیلونو ایوم تب بدل را کولې شي تما مرګ لري او ما دا سبق پلارې وی الله ودا جنت ثویولن داریکای چې خپل مرګ لري هل انتم آیهی تاسو مطفلعون سر پورتکون که دوزخیانو تا نده بوئی آو فتفلعال فس ده با سر پورتکی فرا آو دا جنتی بوینی اغاق پلمرگره فی سوائل جحیبو فمیند دوزخی قال او بوئی دا جنتی تالله قصم بخوره ده این کتان یقینا تنیز دیوی لطردینو چتا مال الاکل په دنیا کې ستا کوچیش خدا او زه د قیامت انکار ته تیارولم انت از انسان شراب تبا کولم ولو لا نعمت ربي جنتی بود زخې توي کچره نه وي قیامت تر استقامت قال ابو جنتی قال قسم به خدای دې ان تا یقینا تنیس دیو لا دینو چ تازه علا کړو دنیا کې والاولاد همت ور دي چې ري نه فضل او نعمت تر زما په ما استقامت پدې عقیده دا قیامت ټینګې دل دا والا لا نه ور کړې لکن تو قامقام بزو من المخضورین له حاضر کولو شو نه په دوزخ کې تا سره افانا افمان نحنو بمیتین دلتا یو حمزده داخل ده پاغا فا عاتفا بانده اغا کم ده فمانحنو کدا فا اشتے باتی اپا دی فان محکی حمزده لفا ده عطف تقازا کئی ده معتوفن علی محکی معتوفن علی غواری چه داروس ده جمله پاغی عطف شد اصل عبارت مفصریل ویداس ده انا نحن مخلدون منعذون اي يوبا منغا هب شب دنیا کې پيامتون کي او يوبا استفهم د پاره د استقرار د يوبا فما نحن بميتين ليوم تريدل کي لکم خلب چې د قیامت لنکار کوي غي داسي وي انا نحن مخلدون ملاعبون مګ بایو هميشه په دنيا کې ابن بایو هميشه مزيار رسول کې د دنيا نه فما نحن بميتين ليوم نريدل کې الا موتتان الاول مگر من مرګ زممن کیړم bale دا هغه هم مګل شيو مگر مرګ چنون بله ده اغا خو منگ بله شویو سمت لاب صرف منگ لدنیا کے مارک ده لو بیان جواندون شده بیان مارک من بدل تیو همیشا صرف یو مارک برا بانده رازی نمسا ایسا رو بختم شو بیا بیا جواندون نشده وما نحلو بمعذبین آنه یو منگا عذاب را کریشی انه آزا یقیننده له هو الفوز العظيم كما لا بي اشارت سرولقيدو يا كلدا له هو الفوز العظيم خا بخا كابيابيلو يدا لمثل هذا دا سي كامياباي لرا فليع مل العاملون كارديوكي كاركاول كي لا كافرانو كلام قد ختم شو وما نحن بمعذبين وس الله و جنات يانو مومنان او تا ترغيب ور کوي ان هذا يقلل دار جنتنا له الفوز العظيم خا ما خا کامیابي لويتا لبس لي هذا دغه کامیابه لرا فل يعمل العاملون کار ديو کی کار کول کی دیلا کارو کی سړو لا کامیاب کوي ازالك خیرون ايدا غره د لزل المل مستيا ام شجره الزقوم یا اولاد زقوم زقوم وندا نو استاد په دې وته چې مالدار خلک د خوند د پاره برم خبري بره دی مخ ته کری از غیدارونه ده از غی از غی او دارک د څنګه او سوټي سوټي او سوټي سره ته او سو پانی چړي نو دار اتا زقوم ویله ترخواوندا ندابه په دوزخ کې اللهو کې کیا دوزخيان به خوري ردادو کافر انور پورې خان دي وای دوزخ کې ودی هی ان لا جلال اگر یکر... یقینالگر ذولې دمان دغه وني د زقوم لرا فبناتن عذاب للظالمين ظالمان لران الا يقن المجا جعلها دا غرذول داوله د زقوم فتنتا ابتلاع او ازمیخو لیز ظالمین پارد ظالمانو دی خاندی ور پوری اینا یقینا داوند دا زقوم شجرتو لوند تخرجو چراوزی فی اصلی جحیم پویخت دوزاکی فلعوها لستوری او کسوری داغی کاننهو گوائی که دغونا رؤوسو شعطویل سروند شیطانانو دی حالکا شیطان چا جی دلی چنه او سرونی دی دا په خلکو کې مشهوري وې اله کا شیطان ډېر بدشک لاله نو دیو جنورتہ دا وې د شیطان غونټه کې ساره وې یا شیاطیل بارانوت وې نو دا مار سر کوچی چجو کینو خلکو که کنا دا غا خوي ا نو دا راشده د ادم څخه پهونه غوټي سوټي سوټي د مار غونټه کې که الله ووایې کې دا غون نه زقب اوسشا سرونه دمارانو دي فنه هم یقینادو زخیان لا اتونه منها خوریبه دغله فما لونه ف دکبه من دغناال بتون خټ لرا ثم انله لهم به خاامقا ددي دپاره ع یا په دغخوراک دز قووبله شوبل خاامقاات ګډولوي من حبي من د خوټکې دلو بونال ا او خوټکې دلی بوبور پهېس کې د داوه سره كما الا مرجعهم بيقينًا واو باسه دايلا الى الجحيم خاب خاد وزختل دوزخ مختلف زيولدي يا دوزخيان ود دو خوراك تي او يا دوزخيان ود سكات تي يا دوزخيار ول سوزي دولي ند لام تلفظ بداتك ويل الى الجحيم لا الى الجحيم بنوى اخا او بهمانار واديغي ولې کار څنګه لیکل لري هغه څه وای لا ال نو به معنا دا شوه دوزخ ته به نځي نو دا ټیک تا وای نه ټیک تا دوزخ دو دا معنا ټیک تا نه دل ته لا ال الجحیم خامخا دوزخ ته ځي هغه سپر جوړ کړي دا سپر زل پاره چې د علی بوایا لا بوایا لا وایا پوئی گئی؟ نا قرآن محارت ازدکائی؟ نای صرف از ویزا پا انگریزای بانی پوئی گئی ما بریت تھا وی اینا قرآن تیجی که نایی نا بیان نا پوئی گئی دا سی لفظو ای چی مانای غلطا شی پوئی سوچ پیو گئی چی دا تیسی نی دا تیروانو نا زا چیزی قرآن کیون محارت پیدا کئی که د زخت راله ال هم قیناند الفمون ت اپل بشران دوال للبيلارري کېذول ک فَهُمْ ف على اصارهم ف نخشي قدم د خپلو مشرو ي راغغه ولا شو خورته پوا چې د کدي د ششررککوفرنا ډاکيو بیاوي ضما پلارني کو چې سقي ډیرر لال قبل هم مک د دانا ا سر اوولنو ډرو دړبالونهلاقد قبلهم یقینا بلاري شويو قبل هم مکده دانا ا سر اوولين ډیر دلو بونه ولاقد سر لاذ منذين یقی را لږ بږ پون بلو کې رول کې شو منظرین در یه رولو شو کیا قومونو الا عباد الله المخلصین مگر انجام خده در بندگانو در الله چه خالص کنی شویدی دلیل نقلی د نوح علیه السلام ندو پیغمبرانو دلائل دیده که از ذکر کری ولقد نادانا یقیناً آواز کریو منتا لوح نوح علیه السلام فلنعمل مجیبون نسخ و سخو منگا جواب قول کی قبل ان کی داغد دعا دا وانا او خلاصي وركم عليهم السلام تا وااله تا ودار داغ تا من الكربلا عظیم دا مصیبت لوینا وجعلنا گردشولی من ذریته بجدن عليهم السلام هبل باقین وباقیات کی دل کی وترگنا پر خودی من علیہ پاغو فالاخر فالاخرین پرستانو خلق کی سو داغد تعریفنا سلابون سلاب دے علا نوحین پا نوح علیہ السلام فی العالمین پا مخلوقات کی انہا یقین المن کذالکا دغرنگی نجزل محسلین من لورکو خوکا انکو تا انہا یقین نوح علیہ السلام من عبادنا المؤمنین نبان دگانو زمان مؤمنانو نو ثم مغرقنا ال آخرین بیا دعو اور چی دکریو منگا غنور خلق و انہا مل شیعاتی ہی یقین اندر ڈلیر ابراہیم علیہ السلام نا لابراهيم لا قام قابراهيم عليه السلام ده ال جاء ربهم قال جاء غرات لو خپل رب تا به قال بالصليما پسلو روخ سره الګه ده كفر او ده شرک نه صفازلو ده خليه او ده بوغز نه صفازلو اس قال ليه ابيه قال چه ابراهيم عليه السلام خپل فلارتوي وقومي خپل قوم تهوي ماذا تعبدون تعصو بده چا بلګي کوي ايسكن الهاتن دون الله تريدون اسلمانانا دا دا تريدونا تاسو خواړی قال هتن حقدار د دا بندګای دون الله سیوا د الله نا افکان درو جو کړی دي د فارض دروغ او جو جوړولو دا اسلمانانا و دا عوابل پختل عابل باندې محتی شي دي افکان اوس افکان دا دروغ جون کړی شي خدایان ذون الله د لاله سیا تريدن تاسو غواړي فما ذلكم نصدق ما استاسو رب العالمين پر دا حاجتو رب د مخلوقاته لنايلك فلحاجت له غواړي او چې کوم رب د مخلوقات ته لپاغستاسو سقيا له دا غینه اغه نه غواړي فلغرا لوكهل ابراهيم عليه السلام نظرهن په کاتل سره فلنجوم استورو کې الګستورو کې څنګه وکتل سوره انعام کې تاسو ویلئ ابراهيم عليه السلام خپل خد تا ستوري لار اوس په ما په تنیل خودل ویل تاسو انعام کې ستوري راو خپله پناه شو نو بیا ور پسی په ما شو لږه پناه نو بیا ور پسی دوه ځله دا خو غټ ته له خولو چې تاسو د ستور عبادت کوی نو دلته فنظرا وې کا د دلیلو نظرتن پا کتلو سرا فی النجوم پا سطورو کی دستورو حالتون ایخ پل قوم تا قولو چه دیبانی پتوال رازی دا حجت توا مشکل کشا خدایان ندی دیمه معنی ما فنظورا وی کتن نظرتن پا کتلو سرا فی النجوم طرف دستورو تا وستورو تاسو خوصا نشه کولی ندی قوم وی چگن دیم زمان په نظر سورو تا گوری نا توریه و عملی خواه چگن دیم منگ ورته ازا من چی ورطا سنگورو آغا سی ورطا وایو چی دا حاجت روا مشکل کشا دی نو دا دوم دا کار دیجو نو دا دا ابراهیم علیه سلام توریه و عملی طریقی تاری سر توریه ستا وی چی تیو کار کهی ده چه اماکی استا مخالی فی دا واخلی چه ده زمن پا مذب ده او تتی سواخلی چه یزریا خدا ده خدا الله مخلوق ده سطوری ده یزنی شی کوله لگتی یو مطلب واخلی او تتی خواخلی ابل توریا قولیه ده ورپسی فقالا اغی ورطوی من سر زمنگ میلی تزو زمنگ میلی تزو فاقال ابراهیم علیہ السلام ورطاوی انیسا فیما یقین انزخو نا جوڑے دا توریه و قولیه ناگئی گنی دا واغستو چی دیر اختیارت